بسم الله الرحمن الرحيم المرسل الخفي دغه بیان د حدیث د مرسل الخفي کی تعریفو تعریف د دې څه ده وېلغه تن المرسل اسم مفعول اسم مفعول ده دا ارسال نبیمان الاطلاق اطلاق او ارسال وی ورپری خدوتا کعن المرسل اطلق لسنادا طب مرسل دا غشان پری خیساند ولم یسل ہو <coughs> او دے پی نه ندے دا پری خدوتا وی او دا خفی زد جلي دي خفي پټ تا وي او جلي سخارت وي لانه هاذا النوع من الارسال غير ظاهر زكدا نوع د ارسال د ظاهر نه دا فلا يدرك الا بالبحث نددي ادراك او مندلشي کې دي مگر د بحث او د لټول نه پس استلاکی مرسل خفیسته وی اي ير وی ير راوي روايت كي او راوي عمل لقيهو د اغه چانه چې د سره ملاقات کړي او اسرهو یاد د ور سره سده هم عصري دا ما لم يسمع منه خدا غنے داوری دلی ندی بلفزن پداسه لفظ سرا يحتمل السماع چه احتمال داوری دولری استعمال د سلری و غیره او د غیر دو کا قال ايه ويقال غويلدي او دا قال او دا او ریدرین احتمال دا لدی چه دنم دی او ریدرین ای او راوی د دا ملاقاتم شوی او د دا امعصرم دی خودت دا روایت او ریدرین ندی اوز دا دا پدا سے لفظ تا را چې د چه دا او ریدو احتمالم دی او د غیر او ریدو احتمالم دی مثال د دې بسنګي ماروا هو ابن ماجه من طريق عمر ابن عبد العزيز عن عقبه ابن عامر مرفوعا ها د هديسه رحم الله حارس الحرس ويلا ذ رحمكی د پیری ورکاون کی نفعنا عمر لم یلق عقبه عمر ابن عبد العزيز رحم الله دو عقبه ابن عامر سره ملاقات نه دي شوی کما قال المزیو فی الاطراف لکه څنګه امام مزی په اطرافو کی دا ذکر کړی او زه غو زهیر د چې دګنی اورېدلی خالان کې دا غو ملاقات نه شي بما يعرفو الارسال الخفي ارسال خفي به څنګه معلومول شي وي يرسال الارسال الخفي به احد امور ثلاثه پي ودري امور دا پی جن دي شي غدا نه سو بعض الائمہ آ ت سریو سرراحت د بعضې مو دی حالله ان حاض راوي چې بشککه دا راوي لم یلق دی نهدي میلاو شوي من داغه چا سرحت د سانه چې د ې حیث بیانئ او لم اسممن هو مطلق دې مطلقه اورییدې نه دی نو تاذړې دد سېما ثابته نه ده د ملاقات ثابت نه دی. دا یو وجه سره به دا معلومیږي ادا ګوره د فن خپل رجال دي اته پیغمبر دا حدیث او خدمت کړي چې دا سره وګوره دا حدیث وي او د ملاقات نه شوی دا سره مخ کيم په غو مختصر اصولو کثیر شول چې دا تاریخ د وفات او د پیدایش یو اهم شی دی کله وای دا ماده د دی اده چې کوم وخت یا هغه وخت مړي د دا دغه زمانہ یو یو نه دا, دا ذې اخبار هو النفسه ذزان د طرف نه خبر ورکه بانو لم یلقا چې دې نه ملاوشه منده غشه سره حد سنوجې حدیث بیانې هاو لم یسمع منه شيئا ذت شي نه دې اوریدله درې مجي الحديث من اجن اخر دا حدیث په بلا وج راغله په بل سند فيه زياده شخص اپارې کې زيادت دې او شخص دې به نه دا راوی پمند دی ددي راوی کې ب نه من روی یا ان هو او په منداه چا کې چې یغ رواییت کړی شوي دی په من کې سړی و و د لمروثالېڅ دا درېمه خبره کې خلاف د لمباو دی ل قد قداکونو من نه دا کله کېږي د هی سسو ب المزید في متصل الاسانيد هي ذيو حديث سند متصل خپاږي کې په باز نورو متصلو سندونو سره سره غلې زیادت راغلې المزید في متصل الاسانيد دا یو قسم دي د اصول دابته سو ترازي حکم د دې سره د مرسل خفي <coughs> هو زائف دا زف ل من المقط دا خو د نو ا د هديې منقط نهدي ف ره ان قطوه نو کله چې دد ان قتا سرګنده شونو په حک حکمل منقط ددي مشہور تصانی پد باب کیسش وګره هر یو باب اصول ذکر کړی او دا غی حادثی جمع کړی عمو له تیارن اوری پر تا دا کتاب المراسیل د خطیب بغدادی د فن لویسړو رحمه الله تعالی التفسیل لمبهم المراسیل دا بدی کې هغه مشهور د تصانیف و ندي بدلی وی کې به بس کو وصلی الله تعالی علی خیره خلقه ګران محترم تاسو شیخ کوران حسین بچانسن اصول الحدیث ورد ریکارڈینګ سردار علی تر فروس جلد 13 51 87